І щовечора пиячив. Де ти пропав? захекано запитує. Вже, певно, місяць як тебе не бачу». Він незграбно ходить по твоїй кімнаті, без дозволу бере книги, гортає їх, кладе куди попало. Так само бере всілякі дрібнички, що лежать на столі сувенірні польські олівці, ялинкову шишку. Рибальський дзвіночок для спінинга, календарики з тропічними зміями, комедні статуетки козаків із довжелезними люльками, кілька дитячих машинок, засушеного жука оленя та багато іншого. Відчуваєш, незрозуміле незадоволення від порушення рівноваги у твоєму світі улюблених речей? Заторкнуті чужою рукою, вони наче втрачають певний внутрішній зв'язок між собою, втрачають такий звичний для тебе сенс щоденного перебування перед твоїми очима. З невимовним жалем дивишся на мертві предмети, і вони здаються покинутими і недоречними. На це все тобі? Це безмежність, дріб'язкова маленька безмежність. Павло серйозно дивиться на речі. Стежиш за його прискіпливим поглядом, який оглядають дрібнички. Він, очевидь, обмізковує, який зв'язок є між, скажімо, шишкою та календариками, або між польськими олівцями і дзвіночком. На превелике щастя для себе він не знає ані дедуктивного, ані індуктивного, ані ще якогось іншого методу. Це, звичайно, полегшить Павлові зусилля вгамувати зацікавленість. Як нетерпляча натура, він лічену мить покидає цю приречену справу, походжає по кімнаті, широко розкидаючи ноги, подібно до величезного будівельника на старих радянських плакатах. Раптом зупиняється, на його обличчя застигає вираз безмежної радості. «Ти знаєш, що я щасливий?» Про себе посміхаєшся, бо за п'ять років навчання в університеті чуєш подібну сповідь, мабуть, у десяти. Ти закохався? Павло насторожується. А звідкиля ти знаєш? І хто на цей раз? Натхнено розповідає про таємничу істоту, яка працює в перукарні на вулиці Гоголя і в яку тільки не побачивши, одразу закохався. Вона надзвичайно весела, приваблива, приємна. Неодмінно познайомитись. В неї злегка кирпатий носик. Наче в дітей, які лише підкреслює її вроду. А ще вона захоплюється класичною музикою і сучасним живописом. Однак нічого в ньому не тямить. Він їй просто подобається і все. А ще недавно ми ходили в театр, і уяви собі, старий, вона призналася, що їй для життя потрібна саме така людина, як я. Це не забавки, це серйозно. Як її звати? Валерія, правда, геніальна. Павло змальовує свої плани на майбутнє. Буде працювати, аби купити окрему квартиру, хоча б однокімнатну, неодмінно піде вчитися далі в аспірантуру захистить дисертацію, викладатиме в місцевому університеті, а Валерія народить йому двох доньок, і вони називатимуться Софія і Леся, а ще напише кілька поетичних книг і велику поему про кінець цивілізації. Ось так, каже він. А ще будеш спілкуватися з місцевими інтелектуалами, обговорювати з ними складні наукові проблеми, відвідуватимеш різноманітні конференції та клуби творчих натур, педагогічно наставлятимеш наляканих студентів, вказуючи їм, як саме слід жити, що читати, як відпочивати. Говоритимеш на лекціях про свої наукові і не тільки наукові принципи, адже без них не можна. Принципи – це початок всього, ти без них, наче без хребта. Тому працюй. Вони ж украй потрібні, чи не так? А ще пропонуватимеш студентам купити свою останню книгу, і вони, звичайно, не відмовлять, бо будуть дуже зацікавлені твоєю поезією, особливо, коли...